Rugăciunea aceea în zecea pentru trecerea prin poarta inimii. Aleluia Doamnei să slăvim, te iubim și te rugăm. trece -ne prin poarta inimii. Când gândul o sândirii de sine, al grijii pentru viața cea veșnică, ni l-ai dat. De aceea, cu postul trupului, rostirii și faptelor, ne-ai învățat. Necazurile, pedepsile, bolile, insultele, loviturile le-am răbdat fiindcă sufletul nostru fără cuvânt în fața ta a stat, când de datoria cea male a păcatelor noastre ne a iertat și fericirea celor curați cu inima am aflat. Aleluia Doamnei, Săristoas, stăvim, te iubim și te rugăm, trece-ne prin poarta inimii, ca semn că demonul întristării care ne, să ne împiedice de la rugăciune l-ai gândurile de păcat de la noi le ai luat, în adâncul smereniei din noroiul mândriei ne-ai spălat, din negura păcatului, în lumina lină a Sfintei Slave, sufletele ne-l-ai scos și ne înveșmântat, iar aripile milostenii și iubirii la tine ne-au înălțat. Aleluia Doamnei Săristoase, te slăvim, te iubim și te rugăm, trece-ne prin partea inimii, fiindcă prin îndelunga răbdare, cu de timp de două mii de ani, neamul nostru te-a așteptat. Cu ochiul tău atent asupra noastră ai vegheat, printre șerpi, scorpii și balaurii neamurilor ne O roadă bogată din holda noastră ai luat în taină ca să rămânem ortodoxi și să ne mântuim nebinecuvântat. Raza curată a soarelui tău ne-ai dat ca semn că treptele desăvârșirii ne-am urcat.